Salmul 35 al rugăciunii Doamne, când Duhul Tău cel Sfânt, inima cu har ne-a săgetat, atunci mierea rugăciunii am aflat. Doamne, când sufletul nostru a prins de dorul căutării, Te-a strigat, atunci în pacea Ta ruga noastră s-a îmbrăcat. Doamne, când gândul nostru mătănii ți-a închinat, Tu răsuflarea minții în rugă ne-ai schimbat. Doamne, când ochiul cel din cuget la tine s-a uitat, tu Duhul Cunoștinții cu ochi ne îmbrăcat. Doamne, când inimile noastre cu glas, tu ai chemat în focul rugăciunii cu drag le-ai Doamne, când Duhul Sfânt din inim o rugăți a înăţat, în inimă iubirea ţi, ca vinul ne am bătat Doamne, când cu smerite glasuri Tăcerea cea din suflet La Tine a strigat, Icoana Ta cea vie În noi am viat. Doamne, când cu mireasa minții La Tine am venit, La Tatăl cel din ceruri Tu ne-ai mărturisit. Doamne, când în adânc hotarul Din gând ni l ai topit, Copiii tăi de suflet, cu toți am devenit. Doamne, când rugăciunea noastră de patim ai curățit ca fi ai slabei tale la tine, ne-ai primit.